Lista 14 Capitolul 8 O veste așteptată Automobilul cu cei doi ajuns la Timișoara pe la orele trei după amiază și oprit chiar în fața locuinței radiologului. Îl chema tot Reis. Era fratele mai mare al celui din Garansebeș. Lucra la spital, dar dădea consultații și acasă, având un aparat de curând adus din Germania, care ocupa o cameră întreagă. Medicul se odihnea ca de obicei după masă Dar auzind despre cei vorba Se îmbrăcă în pripă și examină pe Ilarie Magheru cu toată atenția Temperatură nu mai avea Cercetă în aparat cu graniană Fără a găsi nimic deosebit Superficial Nu văd nicio leziune Absolut nimic În profunzime nu pot garanta Rămâne doar frai intervalul După 14 zile ai siguranță de plină Ilarie luă hârtia avea nevoie de un document Altfel s-ar fi lipsit de ea Era bun pentru orice eventualitate Plecară mai departe luând de drumul Lipovei Unde i-așteptau nuntașii Bătrânul se vorbă Dacă Ilarie a pățit ceva, doamne ferește Amânați nuntă Ori ei primiseră telegrama băiatului Așa că toate erau în regulă În regulă și radiografia De asemenea, noroc cu fata Mariana făcea o partidă bună și el însuși dăduse peste un noroc atât de neașteptat cu loteria încât ah, Ce s-a speriat că după lanțul noracelor astea, să nu vine cumva nenorocirea Din fericire nu venise Uite că și băiatul scăpa de teafă din accident Așa că Doamne ajută pe mai departe Și își făcut cruce în mașină, Ilarie, liberată de grija unor consecințe grave și gingașe, ca toate maladiile creierului, se mai bine dispus și începu să descoase pe bătrân în privința mărițișului Marianei. El atât aștepta. Îi spuse că e un băiat serios, fără vicii. N-a cerut fete nicio zestre, până și nunta e făcută pe cheltuiala lui, adică a părinților, care erau bogați. Și dumneata n-ai scos niciun bani din pungă." De unde, măi, băiete? Știi că am rămas doar cu nenorocita de pensie." Dacă nu mă strângea nevoia decât Păi vindeam eu casa de la Merișan Ca să mă mut tocmai la drag un Unde are Mariana Catedra Adică de ce să mint? Mi-au mai rămas câteva părăluțe Le păstram cu sfințenii Și cu astea le-am cumpărat În surăților mobile Vezi că tot am făcut ceva Mobile? Atunci nu veți locui împreună Cum împreună? Ei și-au închiriat o casă aproape de liceu Rămân cu baba flora dacă n-ar fi ea. Ce mai face florii? că ani are? A făcut 80? Nu chiar, de aproape. Dar să lăsăm vorba asta. Vreau să spun un secret și să te rog ceva. M-ai făcut curios, sper. Ce secret? Mai început să nu am de șoferul. Uite ce e. Am câștigat la loterie. Al altelor a fost tragerea și... Da, știu Cât ai câștigat? Lozul a ieșit cu un sfert de milion Însă am jucat o jumătate cap sec 125 de mii? Și nu-i bine? Nu te bucuri? Sigur, e bine și atât În sfârșit, așa e omul, nu-l satură nimic Mariana trebuie să fie într-al nouălea cer Ei nu i-am spus nimic Am tăcut ca peștele Nu vreau să știe că am bani Nici tinerele. nici ginerele. De ce, per? De ce face asta? Pentru că ei n-au nevoie de bani. Câștigă destul, nu duc grija lor. Cu banii ăștia, mă asigur bătrânețele, înțelegi? Ceva, ceva poate să le dau cândva, când ar fi strânși de gât. Dar fără să știi că dispune suma asta. Crezi că nu o să afle. Lipova e oraș mic. Vestea se răspândește ca fulgerul. Tocmai asta vreau să-mi Și am găsit mijlocul. Care? Uite care! Losul e la purtător. Ți-l dau ție și tu îl încasezi la pitești pe numele tău de la sucursala loteriei de stat." asta e formidabil! Cum se înlănțuie faptele în succesiunea lor, parcă s-ar produce numai în funcție de persoana și nevoile mele, pentru a-mi cădea totul mur în gură." Oare dorințele pe care le difuzez în jurul au atâta forță magnetică încât modifică fenomenologia în favoarea lor?" Bine, Per, trec totul pe numele meu și îți trimit banii. Mie ce-mi dai pentru asta neală? Oprești cinci mii, mai mult nicio para. Nu, Per, ți trimit pe toți, intacti. Nu rețin niciun ban. Nu, nu-i trimiți, căci se și n-am făcut nimic. Vin să iau eu. Bine, s-a făcut. Bătrânețe, cu grijile și neravurile ei. Pe cât era tatăl său de risipitor înainte vreme. Pe atât de devenise acum mână strânsă, îngândurată de ziua de mâine Adevărul era în altă parte Ilarie nu-l știa Bătrânul avea datorii multe pe care prefera să le plătească din pensie cu an Andea rândul, fără să simte decât să le achite odată Acasă, și îi așteptau nerăbdători Ilarie și îmbrățișează sora înveșmântată în alb. Vai, Iluș, ce spaie mă ne-ai traz Du-te, Bianchi, fini bien! bien. Făcu apoi cunoștință cu soțul Mariani, pe care îl vedea pentru prima dată. Destul de prezentabil, Așa zice, chiar simpatic, numai să fie băiat de treabă, și strânse nenumărate mâini ale unor oameni total necunoscuți. În zarva prezentărilor, numai pe o femeie bătrână, care stătea stingher într-un colț al salonului, nu observase. Tatăl său i-a tras atenție. Oh, florii! Iartă-mă, scumpa mea, florii! Ție trebuia să-ți sărută întâi mâna O îmbrățișă și o pe amândoi obrașii Bătrâna emoționată nu mai era în stare să scoată o vorbă Avea ochii umes și babele de lacrimi ce luneau pe obraj Nu erau numai de bucurie, ci și de jale Mi-lasă, nu plânge, astăzi nu e loc pentru plâns Lipsește cineva de la praznicul nostru și nu trebuia Daia Familia magierilor, auzind spusele bătrânese cu tremură era vorba de Genevieve Mama mirezei. Nimeni nu se gândise la ea Toți o uitaseră la Merișani Unde își făcea veșnicia Melodramaticul intermeț nu ținut prea mult Invitații curioși împrejmuirea pe ele să descoasă cum s-a întâmplat groaznica ciocnirea de la Pietroasa Câți morți și câți răniți sunt În ce împrejurări a scăpat viu și nevătămat Doctorul, căruia era lehamită De blestemata a nenorocire scurt că nu știe nimic în momentul coliziunii dormea, iar după aceea s-a refugiat la Caran Cei care doreau mai multe amănunte să citească ziarele de mâine unde vor afla ce-a fost. Ceea ce mă privește, am ales cu o pagobă prea mică față de ceea ce mi s-ar fi putut întâmpla. Mi-am pierdut geamatanul cu hainele și în special cadoul de nuntă. Așa că, dragă Mariana, îți rămân dator cu o prea frumoasă brățară pe care am să-ți o cumpăr din nou. lasă Luș, faptul că ai scăpat cu viață e cel mai frumos dar pe care mi-l faci. Sunt de aceeași părere, numai că el nu ține loc de brețară Se făcuse târziu Alaiul luntașilor porni de-a valma la catedrala aflată în apropiere Unde trebuia să înceapă slujba religioasă După aceea se încinse petrecerea într-un salon special amenajat al restaurantului Timiș are în mijlocul însuflățirii generale, îndura un ciudat simțământ care îl contraria mult Uite, aici domnește principiul binelui și Dincolo la pietroasa, principiul răului Aici, dans, petrecere la toartă Dincolo, lacrim, Deznădejde, jale cu carul E o contradicție între aceste două principii sau o conlucrare? Se ciocnesc între ele, ori se completează imprimând un relief vieții de toate zilele Guvernarea unuia singură ar aduce monotonia Lipsa de neprevăzut Binele prea mult ar chema răul într pentru obținerea echilibrului? Câte întrebări! Tot atâtea ridicări din numeri în loc de răspuns Mai bine să sorbim plinul clipei prezente Ea reprezintă viața în desfășurare, esența trăirii Înainte și după se află cunoscutul inert și necunoscutul incert Ridică paharul, făcu o urare mirilor și gustă câteva picături de vin Parcă i-ar fi plăcut să se avânte în vârtejul dansului De când nu mai strânsese în braț un trup de femeie Însă era contraindicat Medice, curate ipse! Îi șoptea un glas profesional Doctore, îngrijește-te pe tine însuți Pe alții știi să îngrijești, pe tine nu? Se retrasă la timp fără a proteste Toți știau că trecuse prin momente grele Care lăsase și că avea nevoie de odihnă se trezi pe la laniază după un somn profund Cum făcu ochii trimise după ziar Tocmai îl citește tatăl tău Îi spuse baba floarea Ilarie se duse la bătrân să-i ceară gazeta Acesta era în cerdac cu ochelari pe nas Cufundat în lectură N-ai per? Staigă, mai am puțin Prăpădul, prapadulei. Mare noroc avusești, băiete Noroc cu carul Așa nenorocire nu s-a mai întâmplat pe căile noastre ferate. A ieșit lista morților? Ia uite, aici lungă cauza de post. Sunt 52 până acum. I-am numărat pașca răniții. Dăm voie să aruncă o privire. Și Ilaria a aproape smurze gazeta din mână. Citi incordat, urmărind cu degetul rândurile cu litere mărunte ca să nu-i scape niciun nume. Ajuns la sfârșitul listei Fără să găsească ceea ce căuta Reluă lectura de la capăt Cu atenția încordată Nicolae Petrescu Maria Sandoiu, Petre Pascu Matei Davideanu Matei Davideanu? Hmm. Nu fi chiar mușierul Prenumele exact Știu sigur că Matei îl chema Dar Davideanu? Prea mare poate veala Prea suspectă diferența numai de o singură literă Cred că e la mijloc o greșeală de tipar În loc de ze, linotipistul a cules pe te Dacă nu fi așa, pun capul jos Ideea e venise cu o forță și certitudine Care excludea orice îndoială Întoarse ziarul și se uită la titlu Era universul N-avea decât să controleze dacă în alte ziare de dimineață Numele fusese corect tipărit Încotro, băiete! Mă duc să dau o prin centru de fapt plecase după gazete, căci simțea intens nevoia unei verificări. La primul chioșc cumpără câteva ziare și primul pe care o deschise îi confirmă bănuiala. Într-adevăr, acolo scria în negru pe alb Matei Zăvideanu. Așadar, mort. Din calea doctorului pierise un obstacol, poate cel mai de seamă. Pentru asta fusese nevoie de gerfa unei vieți. Bineînțeles, moartea moșierului nu-i aparținea, era operal cuiva... A hazardului orb Dar omul îi stătea împotrivă și îi dorise neființa Cu toate astea Îl zgudui surprinzător veste. Călătoriseră mândoi în același compartiment În aceleași circumstanțe, Și totuși Destinele lor fuseseră atât de diferită Unul de altul Cu un gest pios își descoperi capul Părea că salută pe cel învins Și câteva clipe trăiu O desăvârșită reculegere După aceea a făcut calea întoarsă dar nu a locuință de când tatăl său se mutați la Lipova, îi părut odată neprimitoare, străină. Nu înțelegea să-i vadă pe decât în casa cu grădină din Merișani, copilăriei și adolescenței încăpute pe alte mâini. A avut de gând să-i sugereze bătrânului să răscumpere casa cu banii câștigați la loterie, dar renunță fără motiv. Dobărât de o tristețe inexplicabilă, intră în camera lui și se trândi pe o sofa, îmbrăcat așa cum era, pânându-și mâinile sub cap, drept pernă Baba Floarea care trebăluia pe acolo, îl întrebă Să-ți aduc, cu o pernă, de ce te chinuiești așa? Nu, Flori, mai bine vină și stai puțin lângă mine Aule, ce-ți veni? La ce să stau? Așează-te aici, în locul pernei Mare ciudățenie cu tine iluși, maică! Îl Il ascultă și făcu precum o rugase. Doctorul își puse capul în poala ei și închisă ochii. Acum, Flori, spune-mi basm la cu ușurelul vântului și greul pământului. Doamne, iartă-mă, ce-ți mai trăsnește prin minte? Acu ești băiat mare, dita mai doctor. Pentru tine, Flori, voi fi întotdeauna copil. Începu să-i povestească domnul așa cum îl din dinioară De asta dată rămasă treaz Dar coborându-se în puritatea copilăriei simți că se înalță ca un fulg Căci pe trup îi crescuseră numai aripi Acest sentiment de detașare prin zone rare fiate Nu dură prea mult Un gest reflex de a-și pipăi buzunarul unde ținea bagnotele Alungă euforia și doctorul se văzut din nou pe pământ Da, banii aceia ce să facă? Unde se ascundă? Cum să scape de ei? Chibzuie în toate chipurile Aici, în casa asta, nu-i bine Nici în apartamentul său din Pitești Oricând se putea aștepta la o percheziție minuțioasă Parcă tot mai sigur ar fi să-i ascundă la spital Și acolo unde? Dacă dă cineva peste pachet. Ah, dulapul cu medicamente e locul cel mai sigur Vâră banknotele într-un ambalaj farmaceutic și nu-l mai doare capul. Cheile sunt la el, nimeni altul nu are acces acolo. Da, da, așa are să facă. Cu toate stăruințele bătrânului de a-și prelungi șederea, Ilarie Magheru plecă la Pitești chiar a doua zi după amiază. La gară le însăți și vă floarea, care îi strecura o hârtie de o mie fără ca ea să prindă de veste. Ajunse după miezul nopții. O trăsură îl duse acasă în strada mare. Locuința îi se apărut parcă mai caldă decât o lăsase cu trei zile înainte Telegrama prin care tatăl său l chema la nuntă rămăsese pe birou în partea acoperită de tampon împreună cu o scrisoare și o ilustrată din Călimănești trimise de profesorul Olarian Multe s-au întâmplat de sâmbătă până azi, își spuse doctorul strecurându se în învins de o păsală Câte mult de fie de atunci și cu toate astea nu sunt decât trei zile dar și mari Atât de tari și de mari încât s-au întipărit adânc în memoria mea, iar binecuvântata uitare nu va avea niciodată îndrăzneala să le șteargă cu buretele ei miraculos.